פרק ט. וביום עשרים וארבעה לחודש הזה, נאספו בני ישראל בצום ובשקים, ואדמה עליהם. ויבדלו זרע ישראל מכל בני ניכר, ויעמדו, ויתוודו על חטותיהם, ועוונות אבותיהם. ויקומו על עומדם, ויקראו בספר תורת אדוני אלוהיהם, רביעית היום, ורביעית מתוודים ומשתחווים. לאדוני אלוהיהם. ויקום על מעלה הלוויים, ישועה ובני קדמיאל שבניה, בוני שרבייה, בני חנני. ויזעקו בקול גדול אל אדוני אלוהיהם. ויאמרו הלוויים, ישועה וקדמיאל, בני חשבניה, שרבייה הודיה, שבניה פתחיה. קומו, ברכו את אדוני אלוהיכם, מן העולם עד העולם.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 ובעמוד ענן הנחיתם יומם, ובעמוד אש לילה להאיר להם את הדרך אשר ילך ובא. ועל הר סיני ירדת, ודבר עמהם משמיים, ותיתן להם משפטים ישרים ותורות אמת, חוקים ומצוות טובים. ואת שבת קודשך הודעת להם, ומצוות וחוקים ותורה ציווית להם ביד משה עבדיך.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 ויקשו את עורפם, וייתנו ראש לשוב לעבדותם במרים. ועתה אלוה הסליחות, חנון ורחום, ארך אפיים ורב חסד, ולא עזבתם, אף כי עשו להם עגל מסיכה, ויאמרו, זה אלוהיך, אשר העלכה ממצרים, ויעשו נאצות גדולות. ועתה ברחמיך הרבים, לא עזבתם במדבר.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 לא בצקו. ותיתן להם ממלכות ועממים, ותחלקם לפאה, וירשו את ארץ סיחון, ואת ארץ מלך חשבון, ואת ארץ עוג מלך הבשן. ובניהם הרביתה ככוכבי השמים, ותביאם אל הארץ, אשר אמרת לאבותיהם לבוא לרשת. ויבואו הבנים וירשו את הארץ, ותכנה לפניהם את יושבי הארץ הקנענים. ותיתנם בידם, ואת מלכיהם, ואת עממי הארץ, לעשות בהם כרצונם. וילכדו ערים בצורות, ואדמה שמינה, וירשו בתים מלאים כל טוב, בורות חצובים, כרמים וזיתים, ועץ מאכל לרוב. ויאכלו, ויסברו, וישמינו, ויתעדנו בטובך הגדול. ויאמרו, וימרדו בך. וישליכו את תורתך אחרי גווים, ואת נביאיך הרגו, אשר הרעידו בם להשיבם אליך, ויעשו נאצות גדולות. ותיתנם ביד צריהם, ויצרו להם, ובעת צרתם יצעקו אליך, ואתה משמים תשמע, וכרחמיך הרבים, תיתן להם מושיעים, ויושיעום מיד צריהם. וכנוח להם, ישובו, לעשות רע לפניך. ותעזבם ביד אויביהם, וירדו בהם, וישובו ויזעקוך. ואתה משמים תשמע, ותצילם כרחמיך רבות עתים. ותעד בהם להשיבם אל תורתך. והמה הזידו, ולא שמעו למצוותיך, ובמשפטיך חתאובם, אשר יעשה אדם וחייו ההם. ויתנו חטף שוררת.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 אל ימעט לפניך את כל הטלאה אשר מצעטנו למלאכינו, לשרינו ולכהנינו, ולנביאינו ולאבותינו, ולכל עמך, מימי מלכי אשור עד היום הזה. ועתה צדיק על כל הבא עלינו, כי אמת עשית ואנחנו הרשענו. ואת מלאכינו, שרינו, כהנינו ואבותינו, לא עשו תורתך ולא הקשיבו אל מצוותך.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 ותבואתה מרבה למלכים אשר נתת עלינו בחטאותינו, ועל גביעותינו מושלים, ובבהמתנו כרצונם, ובצרה גדולה אנחנו.